Ein deutsches Märchen Dornröschen, die schlafende Schönheit In vergangenen Zeiten, da war ein glückliches Königreich mit einem König und einer wunderschönen Königin. Das Königspaar hatte nur einen Wunsch und dieser eine Wunsch war, ein Kind zu bekommen. Die Königin betete jeden Tag zum Sonnengott mit der Bitte, ein Kind zu bekommen. Oh Sonnengott, du hast uns alle Reichtümer und Freuden des Lebens gegeben. Aber du hast vergessen, uns mit einem Kind zu segnen, welches wir lieben können. Oh Gott, ich flehe dich an. Bitte, Gott. In diesem Moment schoss ein hell erleuchteter Sonnenstrahl auf die Erde und traf den Felsen neben ihr. Der Felsen wurde plötzlich zu einem wunderschönen Frosch. Keine Sorge, schöne Frau. Dein Wunsch wird erfüllt. Im nächsten Frühling wird das Glück in dein Leben treten. Und es wird dir eine wunderschöne Tochter geschenkt. Der Frosch verschwand. Oh, danke für deinen Segen, Sohngott. Vielen Dank. Nach ein paar Monaten kam es, wie der Frosch prophezeit hatte. Die Königin gebar eine wunderschöne Tochter. Deine Wangen sind so rot wie eine Rose. Ich nenne dich Rosamond. Aber du bist gesegnet vom Sonnengott. Ich nenne dich Sonnenschein. Der König wollte seine große Freude zum Ausdruck bringen und kündigte ein großes Fest an. Er lud das ganze Königreich ein. Das Königspaar spendete Gold an alle Besucher, die kamen. Die weisen Frauen und Feen, damit sie seine Tochter segnen. Die Schönheit des Universums soll für immer mit dir sein. Ah. Kleine Prinzessin, mein Geschenk ist das ewige Glück, dass du nie traurig, sondern immer glücklich sein magst. Ich verleihe dir Mut, Ehrlichkeit, Güte, Liebe, Gesundheit. Und ich verleihe dir Intelligenz. Die Feen verliehen ihr die schönsten Gaben. Und als die zwölfte Fee dabei war, ihr Geschenk zu verleihen, war die gesamte Halle plötzlich voll von grünem Rauch. Und als dieser sich auflöste, war da eine nicht eingeladene dreizehnte Fee, die im tiefen dunklen Wald lebt. Sie war voller Wut, weil der König vergessen hatte, sie einzuladen. Wie ich sehe, sind alle eingeladen worden, alle Menschen und alle Feen, das ganze Königreich. Unglücklicherweise oh, wurde ich nicht eingeladen. Ist es vielleicht, weil ich eine dunkle Fee bin und dein Baby ist feenhaft und hübsch? <lacht> ich entschuldige mich für mein unhöfliches Verhalten. Nun, ich werde diese hübsche kleine Prinzessin nicht verlassen, ohne ihr ein einzigartiges Geschenk zu machen. Die hübsche Prinzessin wird groß werden, umgeben von Glück, Liebe und Bewunderung. Aber wenn sie 15 Jahre alt wird, wird sie sich an der Spritze einer Spindel verletzen und tot umfallen. <lacht> reich, das Monster! <lacht> Jedem steckte der Schrecken in den Gliedern. Die Königin weinte und auch das Baby hatte sich erschreckt und fing an zu weinen. Die letzte Fee kam nach vorne, um dem Königskind ihr Geschenk zu verleihen. Mein kleines Baby. Ich kann die böse Verzeihung nicht ungeschehen machen, aber ich kann sie umwandeln. Hm? Die Prinzessin soll nicht im Alter von 15 sterben, sondern in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Danke, liebe Gottesfee, für die Segnung meines Kindes. Wir werden deine Güte immer in Erinnerung behalten. Aber liebe Mutter Fee, wir wollten doch ihre Hochzeit erleben, wenn sie ihren geliebten Prinzen heiratet. Wir werden das nicht miterleben können. Wir werden nicht 100 Jahre leben. Bitte helft uns, damit wir ihre Hochzeit miterleben können. Okay? Okay. Wenn die Prinzessin eingeschlafen ist, werden alle anderen im Palast auch einschlafen und mit ihr zusammen 100 Jahre später wieder aufwachen. Sie wird aus einem tiefen Schlaf erwachen, wenn ein gut aussehender Prinz sie berührt. Und nur dann, wird die Prinzessin und alle im Palast erwachen. Oh, danke, meine Lady. Wir werden dir für immer dankbar sein. Die Segnungen der Feen erfreute alle, doch der Fluch hing wie ein dunkler Schatten über dem Königreich. In der Hoffnung, sein Kind schützen zu können, befahl der König, dass alle Spindeln verbrannt werden. Die Bediensteten sammelten alle Spindeln im Hof ein und verbrannten sie. Das Mädchen wuchs heran, umringt von all den Reichtümern und Segnungen. Alle liebten die junge Prinzessin. Die Jahre vergingen und der 15. Geburtstag von Sonnenschein stand vor der Tür. Der Palast war für ihren Geburtstag geschmückt und ein großes Fest war vorbereitet. Der Tag endete glücklich, da nichts Schlimmes geschehen war. Stattdessen erreichte das Königreich die Nachricht, dass die Mutter der Königin krank sei. Am nächsten Tag bat die Königin darum, dass man sich mit äußerster Sorgfalt um ihre Tochter kümmern und sie beschützen möge. Der König und die Königin fuhren zum Königreich des Vaters der Königin. Die Prinzessin lief im Garten umher und spielte mit den Vögeln, während auf der anderen Seite des Gartens die Pflanzen gegossen wurden. Als plötzlich Wolken die Sonne verdeckten, kam ein wunderschöner, goldener Schmetterling angeflogen und setzte sich auf eine Blume neben der Prinzessin. Oh, was für ein wunderschöner Schmetterling! Solch einen schönen Schmetterling habe ich vorher nie gesehen. Ich möchte ihn fangen. Der leuchtende Schmetterling hypnotisierte die Prinzessin so, dass sie ihm hinterherlief. Sie folgte dem Schmetterling immer weiter, bis sie an einen alten Turm ankam. Mittlerweile war die Sonne komplett von dunklen Wolken bedeckt. Die Prinzessin kletterte die enge Wendeltreppe hoch, immer dem Schmetterling hinterher. Dieser Weg führte sie zu einer kleinen Tür. Sie öffnete die Tür, um den Schmetterling zu fangen. Doch in dem Zimmer saß eine alte Frau mit einer Spindel und Spon fleißig. Hallo Mutter, wo ist der goldene Schmetterling, der hier reingeflogen ist? Ich weiß es nicht. Was ist denn das für ein Ding, das sich so lebhaft dreht? Das ist eine Spindel zum Nähen. Willst du es mal versuchen? Ja, natürlich, Mutter. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie nahm die Spindel in die Hand und fing sofort mit dem Spinnen an. Dann kam es, wie es kommen musste. Die Prinzessin stach sich in den Finger und die Prophezeiung nahm seinen Lauf. Die Prinzessin fiel nach hinten um und war sofort in einem tiefen Schlaf. <lacht> Das ist die Strafe für deine Eltern, die die schwarze Fee beleidigt haben. Schon bald bemerkte das Kindermädchen Duenna, dass die Prinzessin nicht mehr im Garten ist. Sie suchte im ganzen Palast nach ihr. Als der König und die Königin zurückkehrten, Nein! erfuhren sie die traurige Nachricht. Jeder Untertan und jeder Soldat wurde damit beauftragt, die Prinzessin zu finden. Sie erreichten auf der Suche auch den Turm und gingen in das Zimmer. Der König sah die schlafende Schönheit, seine Tochter neben der Spindel und fing an zu weinen. Oh, Sonnenschein, oh Sonnenschein, was ist mit dir geschehen, mein Kind? Was haben sie dir angetan? Die Königin erreichte das Zimmer. »Oh mein Gott! Die Prophezeiung! Wir haben sie für die nächsten 100 Jahre verloren!« oh, »Liebste, hör auf zu weinen! Wie die Gottesfee gesagt hat, wir alle werden auch in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Aber vorher sollten wir sie für den Prinzen vorbereiten.« Der König rief alle königlichen Feen zusammen und bat sie um Hilfe.« Die königlichen Feen zogen der Prinzessin die allerschönsten Kleider an und dekorierten ihr Bett mit den schönsten Blumen und Pelz. Dann legten sie die Prinzessin auf das Bett. Sie war wunderschön. Wie schön sie ist! Ja, sie ist die schlafende Schönheit. Die weiße Fee fing an, die Prinzessin zu segnen. Oh Sonnengott, hier ist dein Kind. Sie liegt auf dem Bett. Wenn sie die 100 Jahre geschlafen hat, sende denjenigen, der sie mit echter Liebe aufweckt und segne das Königreich mit deinem Sonnenschein. Amen. Amen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Liebes. Lass uns zu unserem Thron gehen. Beeil dich. Die Feen verließen den Palast. Am Tor des Palastes sangen sie noch einige Schutzgebete. Einer nach dem anderen wurde bewegungslos. Die Soldaten fielen um und schliefen ein. Die Pferde in den Ställen, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dach und die Fliegen an der Wand. Alle schliefen ein. Selbst der König und die Königin schliefen auf ihrem Thron ein. Dunkle Wolken sammelten sich über dem Königreich. Mit einem lauten Gewitter fing es an zu regnen und der gesamte Palast war nun umhüllt von Dunkelheit und Hecken mit Dornen, sodass man den Palast fast gar nicht mehr sehen konnte. Nach einigen Jahren unterhielten sich die Leute darüber, wie ein ganzes Königreich sterben konnte. Viele Prinzen haben mittlerweile versucht, durch das dichte Gestrüpp zu kommen und in den Palast zu gelangen. Aber keiner hat es bis jetzt geschafft. Die jungen Männer waren im Gestrüpp gefangen und konnten sich nicht mehr befreien. Letztendlich hörte ein Prinz, der viele Gefechte gewonnen und viele Königreiche erobert hatte, von der Geschichte des schlafenden Königreichs und der schönen Prinzessin. Geehrter Prinz, es ist sehr gefährlich, in den Palast vorzudrängen. Kein Prinz, der es versucht hat, ist je lebendig zurückgekehrt. Ha ha! das klingt wie eine Herausforderung. Ich werde ohne Frage dorthin gehen und die Prinzessin befreien.« »Aber gegen den Fluch der schwarzen Fee anzukommen, ist für jeden sehr schwer.« »Dann nehme ich die Herausforderung an und rette das ganze Königreich vom Fluch der Fee. Der Sonnengott ist immer mit mir. Wenn ich es schaffe, werde ich sicher im Gegenzug das Herz der schlafenden Schönheit der Prinzessin gewinnen.« Glücklicherweise waren die 100 Jahre zu Ende und die Zeit zum Erwachen der Prinzessin war gekommen. Der Prinz erreichte nun pünktlich das Schloss. Das Gewitter hörte auf und die dunklen Wolken machten Platz, sodass die Sonne wieder auf das Königreich strahlen konnte. Der Prinz erreichte den Schlosshof und fand alle Leute schlafend vor. Soldat! »Soldat! Mein Gott, sie sind nicht tot, ihre Herzen schlagen noch!« Der Prinz kontrollierte den Herzschlag der Soldaten und stellte fest, dass ihre Herzen schlugen, also keiner von ihnen tot war. Überall sah der Prinz bewegungslos schlafende Menschen und auch das Königspaar schlief auf dem Thron. Er drang immer weiter in das Schloss vor und erreichte am Ende das Zimmer der Prinzessin. Der Prinz sah die Prinzessin, sie schlief. Er konnte seinen Blick nicht mehr von ihr abwenden. So schön erschien sie ihm. Was für eine schöne Prinzessin. Ich fühle mich, als ob ich hundert Schlachten gewonnen hätte. Ich bin stolz, in ihrer Nähe zu sein. Er nahm ihre Hand in seine und küsste sie. Der Fluch war gebrochen. Die Prinzessin öffnete ihre Augen und auch alle anderen im Schloss wachten nun langsam auf. Der König, die Königin, die Soldaten, die Tiere, alle wachten auf. Sogar das Feuer im Kamin war wieder entfacht. Ich habe jahrelang von dir geträumt. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Ich liebe dich, schlafende Schönheit. Ich kann ohne dich nicht leben. Willst du mich heiraten? Ja, mein Prinz. Du hast mich gerettet. Du bist mein Schicksal. Das Paar ging in den großen Saal, wo schon alle aufgeregt warteten, alle applaudierten und begrüßten das neue Paar. <räusste> mein geliebtes Kind, endlich hat das Warten ein Ende. Endlich hast du deinen Seelenverwandten gefunden. Ich kann dir nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Meine geliebte Schönheit. Darf ich dazukommen? <lacht> ja, natürlich, mein Sohn. Du bist doch jetzt Teil unserer Familie. Alle guten Feen und alle anderen aus dem Königreich kamen zum Schloss, um diesen großartigen Moment mitzuerleben. Dies ist ein ganz besonderer Tag für dieses Königreich, Nun werde ich diesen Tag zu einem noch bedeutungsvolleren Tag machen, indem ich bekannt gebe, dass wir die Hochzeit meiner Tochter feiern werden. Am nächsten Morgen schien die Sonne ihr Licht auf die kleine Hütte tief im Wald. Es war die Hütte der bösen schwarzen Fee. Die schwarze Fee verbrannte zu Asche. Aus der Asche kam derselbe goldene Schmetterling geflogen, welche die Prinzessin zu Spindel lockte. Der Schmetterling flog zum Königreich und setzte sich auf einen Felsen neben dem Teich der Königin. Plötzlich verwandelte sich der Felsen in einen Frosch. Die Königin und die Prinzessin waren im Teich und beteten zum Sonnengott. Plötzlich bemerkte die Königin den Frosch und erinnerte sich an ihn. Was für eine Überraschung! Der Herr Frosch übermittler der Nachrichten des Sonnenkönigs. Du tauchst auf nach so vielen Jahren. Diesmal hat mich der Sonnengott geschickt, um das Königreich zu segnen. Ihr habt den bösen Fluch der schwarzen Fee überstanden. Am Ende wurde sie vom Sonnengott zur Asche verwandelt. Und Gott hat ein Geschenk für die Prinzessin geschickt. Ein goldener, leuchtender Schmetterling. Wie wunderschön! Die Königin lud den Frosch zur Hochzeitszeremonie ein, um das Brautpaar zu segnen. Das junge Paar ah. feierte ihre Hochzeit mit einem großen Fest und alle im Königreich waren begeistert. Alle eure Wünsche bis an euer Lebensende werden in Erfüllung gehen. Ab diesem Moment lebten sie glücklich bis in alle Ewigkeit.